Greg a motel nappaliából nézte, amint Martin és Nancy elhajtott. Nem házasok, az biztos? Honnan tudod? Art elnyúlva töprenget, hogy be kellene venni vagy három alkazelcet. Kutyául érezte magát. Annyi alkohot fogyasztott az elmúlt 24 órában, ami hármuknak is elég lett volna. Greg vont: Az ember azt látja, mondta. A hangjában valami megvető magabiztosság csenget. Talán ahogy a nő nézett, mikor beszállt a kocsiba. Nézett, vagy körülnézett? Körülnézett, mintha nem akarná, hogy meglássák. Aztán kimondta azt is, amit gondolt. Talán be kellett volna mutatkozniuk. Nem is volt olyan rossz bőr. Ken a kihalvatlanságtól vörös szemmel jött ki a fürdőszobából, és hallotta Greg szavait. Hülye vagy, mondta. Mindketten hülyék vagytok. Miért? kérdezte vidáman Greg. Egyedül ő érezte jól magát, mint a szeretkezéssel töltött éjszakák után mindig bármennyi tivott is. – Az ablakból bámultátok őket, mi? – mondta agresszíven Ken. – És hányan tették ugyanezt? – Bemehettük volna a szobájukba, legalább az egyikünk, aztán elmehettünk volna velük, az ő kocsijukkal. – Hát persze, legközelebb majd a városházán csípünk föl valakit. Ken elhallgatott, hogy egy szándékosan hitetlenkedő pillantást vessen Gregre. Hát nem volt elég a múlt éjjel. Greg nevetett és elfordult az ablaktól, de maga előtt látta Nancy aggódó tekintetét. A nők, akik így néznek, általában bedobják magukat. Mindig tetszeni akarnak. Kikapta Art kezéből az elkészített álkezercert és lenyelte. Artnak leesett az ála. <gül> Szörnyetek vagy, Anderson? Greg ismét nevetett és puszit nyomott Art kopaszodó feje bóbjára. Kennek elege volt mindkettőjükből. Mióta fölkeltek, egyre csak dumáltak, vitatkoztak és hülyéskedtek. Megszólalt, Terünk már, induljunk, még a supermarketbe is be kell mennünk. Greg nem vett róla tudomást. Tessék, mondta Artnak, harapás szőrivel. És udanültotta a viszkis üveget. Még volt benne egy kicsi. Dögölj meg, mondta Art. Elindult a fürdőszobába újabb adag álkazeltszerért, meg sem látta Greg széles vigyorát, és megpróbálta az éjszaka töredékes képeit összefüggő egészé összerakni. De hiába, az agya nem forgott, nem tudott visszaemlékezni a lányok külsejére, sem arra, hogy melyikkel és hányszor. Jéghideg vízzel zuhanyozott, és mire végzett, Ken és Greg már becsomagolva indulásra készen állt. És Greg ismét odakinálta a Jack daniels üveget. Kamolyan mondom, olyan leszel, mintha kicseréltek volna. Art nézte Greget. aztán fáradtan elvette az üveget, és Greg feszülten figyelte, hogy Art hogyan üríti ki az üveget. A vagy fél üvegnyi viszki égette, marta a torkát meg a gyomrát, émeítette, és mire a kocsihoz értek, ismét félig részeg volt. De jobban érezte magát, sokkal jobban. Öt mérföldet tettek meg az autópályának kijáratik, aztán lehajtottak róla, és bementek egy közeli városba, ahol a szupermarket volt. A vásárlók számára ez még túl korai időpont volt. Maguk voltak az üzletben, és a sok élelmiszer látványa meg a rájuk váró pompás étkezések gondolata jó kedvre terítette őket. Greg hirtelen átugrott az egyik gondolán, és odapaszolt Kennek egy hengeres doboz lapkását. Ken lekezelte, és laposan áthosszögtette. A főnök nő sikított. Az idős, kékes-fehér asszony egy pillanatig azt hitte, hogy három őrültel van dolga. De a fiúk folytatták, se egy perc múlva már a főnök nő is velük nevetett. A számla 346 dollárt tett ki, de az élelmiszerek közt volt elég viszki is, amitől beruhadhattak, és úgy is maradhattak hetekig. Tehát megérte. Kicipelték a három nagy kartondobozt meg a töménytelen papírzacskót a nagykocsihoz, és miután a főnöknőt meggyőzték arról, hogy náluk tökéletesebb úriemberek nem élnek a szikláshegységtől keletre, elhajtottak ahhoz az útmenti árodához, amin a fegyver felirat ékeskedett. Sok ilyen boltocska mellett elhaladtak Ann Arberter idáig, hiszen a vadászidény az olcsó boltok szezonja. Árt és Greg vett néhány doboz 25-öst gyors tüzelő remingtonjaikhoz, aztán a benzinkuthoz hajtottak tankolni. Először Greg pillantotta meg Mártint. Ne nézzetek oda, de ismerősök vannak itt, mondta halkan. Kicsodák? kérdezte Ken a volán mögül. föl az ablakodat, mondta Greg. Ken engedelmeskedett. Egy gomnyomásra az ablak becsukódott. Az a pára a motelból, mondta Greg. Ott a fickó. Biztos vagy benne? Ken óvatosan körülnézett. Martin egyedül állt az egyik útnál, fizetett. Nancy sehol. Hát persze, hogy biztos vagyok benne. Megismerem a pasast, megismerem a tragacsot. Hol a lány? Kérdezte Árt. Ott. Greg az utca felé bökött a fejével. Nancy ott jött, kezében kis csomaggal. Megállt, pénzdobott a kávéautomatába, aztán a két pohárkával folytatta az útját. Feszes nadrágja kimutatta kis fenekét, bő alatt alatt melltartót viselt, haja lazán omlott a vállára. Ahogy mondtam, folytatta Greg, nem is olyan rossz. Ken egyetértett, de nem akarta túl gyorsan bevallani. Inkább azt mondta: Egem, de azért nem egy Miss Amerika. Ide figyelj, van két szép, nagy teljes köcsöge, meg egy formás feneke, makacskodott Greg. Ez a fontos. A fickóhoz képest minden esetre túl jó, mondta Art. Olyan pasasnak látszik, aki azt hiszi, hogy csak egyetlen van, mondta Greg és nevetett. Ken is elvigyorodott. Nézték, amint Nancy odatta a kávét Martinnak. A benzinkutas végzett Martin kocsijával is feléjük indult. Észrevettek, mondta Ken. Tegyük úgy, mintha nem is léteznének. Letekert az ablakot és szólt a benzinkutasnak, hogy töltsette a tankot. Volt ideje megfigyelni, hogy Nancy lopva rá pillant. Aztán beült Martinnal a kocsiba, és elhajtottak. Mit gondolsz, hová mennek? kérdezte Greg. Kanadába. Miért pont Kanadába? Miért ne? mondta Ken. Ha egy csajt elvinnél egy nyomorult víkendre, és már itt járnál, nem mennél át vele Kanadába? Hogy egy kicsit imponálj neki? Hm, talán. Hallották, hogy a tank megtelt, és a benzinkutas jött a pénzéért. Ken húsz dollárt adott neki, és várta visszajáró pénzt. Kérdezd meg, javasolta Greg. Ne légy már mindig ilyen hülye, mondta Ken. Azt akarod, hogy emlékezz ránk? Greg néha hülye tudott lenni. A túlzott magabiztossága veszélyes lehet. Mindig szemmel kellett tartani. Ha visszafelé mennek az autópályán, mondta Art, nem lesz könnyű dolog. Igaza van, gondolta Ken. Egy pihenőhelyen kell próbálkozniuk. A napnak és az évnek ebben a szakaszában a pihenőhelyek többnyire üresek. Menjünk a fülünk után, mondta. Elvette a visszajáró pénzt, és elindult. Vagy öt perc előnyük van, aggodalmaskodott reg. Három, mondta Art. Ha ő hat vanna, nekünk legalább nyolcvanöt kell, hogy utolérjük. Ken vállat vont. – Ne ujjjunk már annyira, a fickó kávét iszik, ne feled. A Ford éles kanyart írt le, de Ken vigyázott, hogy a kerekek ne csikorogjanak túlságosan. De mi elhagyták a benzinkutat, Ken rálépett a pedára. 95-tel mentek, és akkor érték utó nancy és Martint, amikor éppen ráhajtottak az autópályára. – De egyáltalán miért hajtottak le róla? – kérdezte okosan árt. – Ha Kanadába tartanak. Kennek eszébe jutott a kis csomag Nancy kezében. Patika találgatta. Aztán, nézzétek, pihenőhely. És a táblára mutatott, ami pihenőhelyet jelzett két mérföld távolságban. Hm, szorítsunk. Ne tapadj rá nagyon, még szagot kap. Ez nem volt könnyű. Martin lassan ment, ötvennel. Ken is lassított, és tartotta a negyed távolságot. De Nancy már észrevette őket, és töprengeni kezdett. – Márti, ott az a három fickó? – Milyen három fickó? – Mögöttünk. – Mi van velük? – Ott voltak a benzinkútnál. – És? – ösztönösen a visszapillantó tükrébe nézett. – A motelban is ott voltak. Nancy hátra fordult az ülésen. A fordot éppen eltakarta egy emelkedő. Márti nevetett. – Magándetektívek? Kezét Nancy csípőjére tette. – Azok is lehetnek? – mondta védekezve Nancy. Ugyan Nancy, korholta Martin, a magándetektívek óránként 20 dollárba kerülnek, fejenként. Eddinek ennyi pénze van? Persze, hogy nincs. És Jane sem tehetett félre ennyit Martin keresetéből, ha csak nincs titokban egy gazdag barátja. Meg aztán melyik magándetektív hord vadász ruhát meg csizmát és csónak motorokat a kocsija tetején. Nancy hallgatott, és eszébe jutottak a hajnali lányok. Martin? Mi van? Tegnap éjjel lányok voltak náluk. No és? Szóval, úgy értem, lányok egy ilyen elegáns motelben. Meglepődtem. Honnan tudod? Láttam őket ma hajnalban, mikor elmentek. Rimák? Mi az a rima? Aki pénzért csinálja, nevetett Martin. Azt hiszem. Aztán ugratni kezdte a férfit. Te már fizettél valakinek? Martin nyomban zavarba jött és habozott. Egyszer. Csak egyszer? Ezúttal a férfi nem válaszolt. Nancy oda hozzá és kuncogott. Engem nem zavar, mondta. Aztán arra gondolt, hogy a férfiak milyen mulatságosak, ha a titkaikról van szó. Szegény Márti, hát persze, hogy fizetnie kellett érte. Egy olyan feleséggel, mint Jane. A férfiak nem olyanok, mint a nők, akik meg tudnak lenni nélküle. A férfi időről időre nem könnyíthet magán, tönkre mennek az idegei, depressziós lesz és rossz kedvű. Őt nem izgatja, ha Martin kurvákhoz jár. Egy férfinak nem egyszerű rendes barátnőt tartani, ha nős. Közelebb bújt a férfihoz és megszólalt. Újfajta kölnít vettem, mit szólsz hozzá? Arcát a férfi arcához szorította. Martin megszagolta a haját. Kellemes, mondta. Egy szóra? Igen, komolyan. Kellemes. Nancy hátradőlt, és közben visszanézett. A Ford már egészen közel járt. Martin? Nancy hangja éles volt. Martin odafordult, látta Nancy rémült tekintetét, és most nem gúnyolódott. Talán valóban baj van. Ő is hátra nézett, és hirtelen arra gondolt, hogy Nancy-nek igaza van. Egyetlen nap alatt kétszer is találkozni valakivel oké, okay. de háromszor, akkora a helyen, mint Michigan állam, Nyilván a fickók is Kanadába tartanak. Ez az egyetlen lehetséges magyarázat. Sok vadász megy oda. De volt itt valami más is. Maga sem hitte, amit mondott. Nyugodj meg, kérlek, sokan mennek Kanadába. Most már ő is megrémült. Aztán a Ford melléjük suhant. Greg az ablakon kihajolva oda mutatott valami jelvényt és az út felé intett. A Ford megelőzte őket jobb oldali lámpájával jelezve, hogy Martin kövesse a pihenőhelyre. Nancy hangja éles volt. Látod, rendőrség, megmondtam. Nyugodj meg, jó, nem csináltunk semmit. Martin lassítani kezdett. A Ford már állt. Greg kiszállt és várt. Házas párként jelentkeztünk be. Azért nem tartózhathatnak le. Törvényellenes. Eddi meg fogja tudni, érzem. Az Isten szerelméle, befognád már a szádat? Meg fogja tudni. Nancy már majdnem sikított. Martin megállt. Más kocsi nem volt ott. Mártin matatott a kesztyű tartóban. Mit keresel? Nancy hangjában könnyekre megtek, de még uralkodott magán. A forgalmi engedélyt. Megtalálta és kiszállt a kocsiból. Greg komoran közeledett a Ford felől. Art követte. Martin elővette a tárcáját, előkészítette a jogosítványát. Mi a baj, biztos úr? Greg elvette a tárcát, a jogosítványra pillantott, majd a jogosítványt a forgalmi engedéllyel együtt zsebre vágta, és hüvelykújával a ford felé bökött. Száljon be! De mit követtem el? Figyeljen a puskám, ne vitatkozzon velem, mert kap egy hetet a hűvösön. De nem csináltam semmit. Greg megragadta Martint. Az egyik hatalmas mancs Martin tarkójának a bőrét markolta, a másik a lába közé nyúlt. A fönti kéz előre rántotta, a lenti föl és hátrafelé. Mártin már is a levegőben volt, s repült a Ford felé. Teljesen tehetetlen volt. Hátra fordította a fejét, s látta, hogy Nancy ajtaja nyitva van, és Art, valami jelvényt mutatva, lehajol, hogy beszéljen nancy Aztán mint egy zsákot bedobták a Ford hátsó ülésére. Greg is bemászott utána, és azt mondta Kennek. Itt van a Rómeó, szeléd, mint a bárány. Ken nevetett. Aztán megjelent Nancy, aki majdnem könnyezett a fájdalomtól, mert Art hátra csavarta a karját. Art szélesen vigyorgott. Greg kinyúlt, és olyan elővel rántotta be nancy magához és Martinhoz, hogy Nancy levegőt sem kapott, meg sem tudott szólalni. Art becsapta az ajtót, Greg pedig bezárta. Első kiárat kiáltotta Ken Artnak. Art bólintott, és visszaindult Martin kocsiához. Martin újra megtalálta a hangját. K kérem, mi ez az egész? Kus! Jogunk van tudni, vagy nem? Azt mondtam pofa be! Ken kimeresztett szemmel grimazba torzult, keskeny szájjal fordult hátra a vezetői ülésen. Nem tréfál, mondta Greg. A Ford elindult. Az egész nem tartott tovább egy percnél. Nancy leküzdötte egyre erősödő hisztériáját, visszanyerte a hangját, és megpróbált türelmesen beszélni. Kérem, uram, ha legalább megmondaná, hogy mit tettünk? Greg nem válaszolt. Ken a tükörből nézte nancy -t. a hangja hideg volt. Pofa be! Nancy meg sem hallotta, makacskodott. Kérem, nem akartunk semmi rosszat, bármit tettünk is. Kérem, Ken ismét a visszapillantó tükörbe nézett, de most az utat figyelte. Árt már mögöttük volt. És senki más. Itt az idő. A fordult egyenesben tartotta a bal kezével, hátra fordult, és jobbjával visszakézből szájon vágta nancy -t. A gyors erősütés Nancy puha ajkát a fogaihoz csapta, felsértette az ínyét, még a vére is kiserkent. De mielőtt még sikíthatott volna, akcióba lépett Greg. Hatalmas kezével befogta Nancy száját, szinte az egész arcát, és mikor Martin védelmezőleg felemelkedett, súlyos könyökét a férfi hasi idegközpontjába nyomta. Martin először mélyen felnyögött, aztán fölvisított, mint a disznó, két rétgörnyet és öklendezett. Greg elengedte Nancy száját, belemarkolt a hajába, hátra húzta a fejét és jó keményen tartotta, nehogy a nyaka eltörjön, és két hatalmas pofont adott neki. Arra azért vigyázott, hogy az állkapcsa el ne törjön. Mártin szemébe könyvszökött. Vadállat! Micsoda? Mocskos, strici! Greg ekkor nyúlt előre az első ülésre, ahova Art odakészítette a puskáját. Könnyedén akár egy pihét fölkapta a súlyos öst és a puska csövét Martin állalá nyomta, miközben a fejét az ablakhoz szorította. Újjal ravaszon. Mit mondtál rám? Martin nem tudott megszólalni. Gyerünk, mond még egyszer, halljam. Ken a kocsival az autópálya kijáratához kanyarodott. Autók, mondta nyugodtan. Egy sávos földúthoz közeledtek, ami nyugat felé az északi félsziget sűrű erdeiben tűnt el. De ott volt még egy benzinkút, néhány üzlet, meg a keresztező forgalom. Ha bármelyikőtök még egy szót szól, mondta Greg, pokoli nagy baj lesz. Megértettétek? A puskát lecsúsztatta a lábai közt, hogy ne látszódjék, egyik karjával Martint, a másikkal Nancy vállát fogta át. Odahajtottak a parkolóba, ahol Art leállította Martin kocsiját. Art bezárta a kocsit, beszállta Fordba kemmelé mellé, és odatta a kulcsot Martinnak. – Jegyezze meg, hogy hová teszi – mondta. A Ford ismét elindult. Néhány másodperc alatt elhagyták a lakott területet, s az út ismét üres volt. A 28-as út felmegy egészen Viszkonzinig, és egyetlen jelentősebb település sincs rajta Market kivételével. 150 mérföldnyire innen, a felsőtó partján. Félúton volt Skullcraft megye, Észak-Amerika egyik legszebb, legvadabb, legelhagyatottabb vidéke, ahol még mindig éltek farkasok. Oké, okay, mondta Ken. Megkönnyebbülten lassan felsúhajtott. Minden jól ment. Greg Martin haját borzolta, s magához húzta Nancy fejét. Tetszett neki a nőszaga, ezért jobban megszimatolta. Aztán elővette a zsebéből Martin tárcáját, odatta Artnak és kacsintott. – Az úr Martin Clement, Bizony. Art vigyorgott, átvizsgálta a tárca tartalmát és füttyentett. – Istenem! – mondta. – Mennyi igazolvány! Csak azért, hogy a komputert nyomogasd egy rühes bankban. Végül összecsapta a tárcát, viztadta Gregnek, aki vidáman begyömöszölte Martin zsebébe. Martin nem mozdult. – Oké, okay, Martin! – mondta Árt. Tiszta vagy. Ken hátra pillantott. Talán most már mi is bemutatkozhatunk. Az én nevem Ken. Ez itt Art, ez meg Greg. Ken, Greg és Art. Oké. Okay. Greg gyöngéden simogatta Nancy haját. Átkarolta a vállát is. Újjai a nő hosszú mellizmának elején matadtak. Hogy hívnak kincse? Nancy nem felelt. Greg ekkor martin kérdezte. Ott hívják a barátnődet. Nancy, mondta rekedtem Martin. Milyen Nancy? Martin az ajkába harapott. Greg ismét Nancy hajába markolt, maga felé fordította, és egészen magához húzta Nancy arcát. Az ajkuk szinte összeért. Milyen Nancy? Stillman. Nancy Stillman. Greg az ajkán érezte Nancy forró leheletét. Elengedte a nő fejét. Oké, okay. Mondta. Nagy dolog. Nancy, mondta megnyugtatóan Ken, Ez tetszik nekem. A nőre pillantott, illik hozzád. Ne fényszi, nem fogunk bántani, csak ő nyugodtan is nézd a táját. Greg látta Martin halásápa tarcát, csettintett, és ismét borzolgatni kezdte Martin haját. Márti azt hiszi, hogy bolondok vagyunk. Talán mesélhetnénk nekik valamit önmagunkról mondta Art, hogy megnyugodjon. Már ti? mondta Ken. Mindhárman tisztességes nős emberek vagyunk. Mindhármunknak vannak gyermekei. Nekem négy, Gregnek is négy, Artnak három. Én a reklám dolgozom. Art vezetési tanácsadó, Greg üzletember, földmunkagépek. Mindhárman egy pillanatig elgondolkodott, kereste a megfelelő szavakat. Nos, úgy mondanám, tipikus középosztálybeli kertváros amerikaiak vagyunk. Mint ti, csak talán egy kicsit több a pénzünk. Meglehetősen szerencsések voltunk. Sikeresek. Én csak... Greg kirobbanó szitkozódása elhallgattatta. Hátranézett és látta, hogy Greg arcán felháborodott hitetlenség tükröződik. Mi az? Automatikusan lelassított. Nancy összekoporodott, kezével eltakarta az arcát, lehajtotta a fejét. Aztán árt észrevette, hogy az ülés és Greg nadrágja nedves. Nevetni kezdett, előre hátra dülöngélt, még a szeme is könnyezett. Nancy egy kis baleset érte, mondta. Jézus Krisztus! Kiáltott föl álmérkodva Ken. Nevetni kezdett, Greg is nevetett, átkarolta nancy és szorosan magához húzta.